У мами вони завжди були, мов, намальовані, один до одного, гладенькі, цілі, а тут якась каша зі шматків тіста і грудочок картоплі. Ой, мама ж говорила, що в окріп треба кидати, от я забудько. Зате тепер на все життя запам'ятаю, як їх не треба варити. Серце стислося від туги. Якби ж то наступного разу він варив свою улюблену їжу, і для мами теж. А вона б тішилася, який ти у мене вже самостійний. І ще недавно він помріяв би і про зустріч із татом. Але зараз, коли мама так раптово і загадково зникла, Сергійкові було не до тата. Сторінка 21 Ну що, отісадко, пообідаєш зі мною? Так боляче було усвідомлювати цілковиту самотність, що Сергійко вирішив звернутися до іграшкової тваринки. Принаймні, то була бодай якась ілюзія присутності когось у твоєму житті, твоєму просторі. Сергійко таки зголоднів. Навіть напівсирі розламані вареники, що усю смакоту віддали водичці, в якій варилися, ум'яв за пару хвилин. Розтягувати задоволення не було коли. Ситуація потребувала прийняття якогось рішення. Отож, кинувши тарілку у мийку, потім помию. Сергійко увімкнув комп'ютер. Так-так, в Оттаві зараз ранок. Отож, є шанс застати Джулію вдома. Тільки б уже прокинулася. Ну, та нічого, почекаю, якщо відразу не відповість. Однак на хлопчика чекав іще один неприємний сюрприз. Доступ до інтернету був відсутній. Сергійко не особливо заморочувався дорослими справами, які завжди вирішувала мама. Може, проблема в тому, що сьогодні перше число, тож за договором з інтернет-провайдером, необхідно було заздалегідь сплатити абонплату за наступний місяць. Схоже, напередодні Ненці було не до сплати рахунків, і вона не встигла зробити авансового внеску. «От халепа! Та що ж це за чорна смуга пішла?» – вилаявся Сергійко. «Однак серця не серця, а треба щось думати далі. Тільки без паніки», – вмовляв сам себе хлопчик, – «треба скласти план дій, щоб не наробити дурниць». Він сів у крісло, обхопивши голову, і почав міркувати. Спочатку чомусь вирішив провести ревізію продуктових запасів у домі. «Який же я егоїст?» – посварив себе подумки. «Замість того, щоб придумати, як знайти, чи може, і врятувати маму, я найперше турбуюся про власний добробут». Тим не менше, він оцінив міст холодильника і кухонного стола. «П'ять сосисок, пакет йогурту, шматок сиру» якого вистачить на ранкові бутерброди днів на три, почата пачка масла і дві банки полуничного джему. Сторінка 22. Ага, ще ж повна морозилка вареників і що там ще? Шматок замороженого м'яса. Припече той і з цим упорається, щось приготує». В овочевому відсіку кухонного столу Сергійко знайшов пакунок із картоплею, кілька цибулин, морквину і два бурячки. «Принаймні цього тижня голодна смерть мені не загрожує», – зробив висновок Сергійкою, приступив до другої частини роздумів, значно важчої за першу. «Треба було щось придумати, як знайти маму, як їй допомогти». Те, що мама у небезпеці, у хлопчика, вже не викликало сумнівів. 8. Що там мама говорила про дрібненький ключ? Завжди носити його зі собою. Куди ж його сховати так, щоб і не загубити, і постійно мати при собі, і від сторонніх очей, якнайдалі? Сергій заклопотано крутив у руці мамину таємницю. Оскільки єдиним, хоч і не зовсім живим другом хлопчика тепер залишався малю котісатко, хлопчик вирішив не розлучатися з ним. Хто зна, які ще пригоди та випробування приготувала йому доля. Так, принаймні, він почуватиметься не самотнім, і це додасть йому сили впевненості,